și în cer și pe pământ, el n și sfânt. Pentru toți aceia care se gândesc că au un suflet și Dumnezeu li l-a dat ca să trăiască veșnic, anunțăm, iubiți ascultători, programul I087 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Programul acesta și-a propus tocmai preocuparea cu problema cea mai importantă, singura problemă importantă de fapt a omului pe pământ, și anume unde își va petrece veșnicia. Noi suntem veniți aici pe pământ ca pe o trambulină de pe care trebuie să ne lansăm în zborul veșnic. Unde ne lansăm este libera noastră alegere și de aceea Domnul Dumnezeu s-a îngrijit ca prin bunătatea sa cea mare să ne trimită Sfântul Său Cuvânt pe pământ prin care ne dă direcțiuni precise și sigure în direcția în care să ne lansăm ca să putem fi fericiți în veșnicia care va să vină. Când spun însă direcții, spun foarte puțin. Sau a spune chiar nimic, pentru că direcții cu privire la veșnicie ni s-au dat și în vremea Vechiului Testament, dar ce trist, nimeni n-a putut să le urmeze, pentru că legea era bună, sfântă și desăvârșită, dar ne lipsea tocmai puterea de a o împlini. Și atunci, bunul Dumnezeu, în dragostea lui cea mare, ne-a trimis pe Domnul Isus Hristos, care a împlinit el toate pentru noi și acum ne întreabă numai: Vrei să alegi să rămâi în mine? Împreună cu mine vei fi fericit aici pe pământul acesta, când vei trece prin valea plângerii o vei preface într-un loc plin de izvoare, iar când va fi să te prezinți în cer în fața lui Dumnezeu, fiind îmbrăcat cu mine, Dumnezeu Tatăl meu te va primi cum mă primește pe mine și cu câtă dragoste și plăcere privește la mine, cu atâta dragoste și plăcere va primi la tine și cu câtă bucurie mă va primi pe mine în cer, cu tot aceeași bucurie te va primi și pe tine din pricina mea în care ești ascuns. Vrei să mă primești pe mine? Iubiți ascultător tematica programelor noastre, tocmai cu așa ceva se ocupă prezentarea Sfântului Cuvânt al lui Dumnezeu, care ne era pe Domnul Isus, Calea, Adevărul și Viața pentru Veșnicie. Studiul noului Testament, cu care ne ocupăm de o bună bucată de vreme, ne aduce astăzi în fața versetului 6 din Evanghelia după ian capitolul 7, versetul asupra căruia am avut o serie de gânduri cu ocazia lecției trecute, gânduri cărora le vom adăuga și pe cele care urmează și n-au putut fi prezentate din lipsă de timp. Potrivit obiceiului nostru, în deschidere, obișnim să avem o scurtă relatare, o poveste cu mult tâlc, o poezie. În ce privește lecțiunea noastră de astăzi, am ales să citesc un fapt istoric și anume o mărturisire din jurnalul lui Gala Galaction, pe care le-am găsit în jurnal volumul 2. Jurnalul acesta este o ediție îngrijită cu prefață și note de Teodor Vârgolici, publicat în editura Minerva la București 1977. La pagina 147 a Jurnalului Amintit, sub data de 14 octombrie 1924, autorul jurnalului redă trei evenimente din care eu am ales pe ultimul să îl citim pentru noi. Ieri, spune scriitorul, ziarele ne-au dus vestea, care n-a surprins pe nimeni, căci toți o așteptau, că Anatol Franz a murit. Moare la 22 de ani după Emil Zola, celălalt dușman al creștinismului. Moartea acestui semizeu al trufiei omenești și al darului de a scrie a produs o vastă și calmă emoțiune de jur în prejurul misterioasei noastre lumii. Agonia lui a ținut mult. Anatol Franz a murit fără declarații, fără reveniri, fără niciun cuvânt mare în fața morții. A avut o moarte mată și discretă. Este și asta o frumusețe, incontestabil. Scriu la mai multe ziare după solemnitatea, nemai văzută de la funerariile lui Victor Hugo, cu care a fost despus pe țărmul veșniciei. Toată Franța, liber cugetătoare, a salutat profund rămășițele acestui potrivnic al lui Dumnezeu. Toți ateii, toți revoluționarii, toți iconoclaștii, de departe și de aproape, au pus cât un deget pios pe sarcofagul marelui tăgăduitor. Și iadul întreg, de la regentul Lucifer până la cei diavol mici și verzi pe care am întâlnit undeva la Teis, s-au bucurat cu bucurie mare, văzând că omenirea ceasului de față e atât de solidară cu un vrăjmaș al lui Isus Hristos. Dar toate rătăcirile, toate nebuniile și toată zarva impietății noastre se sfarmă la porțile mormântului. Întrebarea e acum, ce se face Anatol Franz, odată încăput între oglinzile cele definite? Cum te simți și ce mai gândești tu acum, o oh, maestre al îndoielii și al ironiei? Ai fost sigur, poate mai mult de o jumătate de veac, că Pavel a fost un amăgit, că François de Assise a fost un nevinovat și că învierea lui Iisus Hristos din morți a fost un miragiu. Acum? Ești înaintea mântuitorului, asistat de Pavel și de Franțe. O nefericite, Anatol! Cum mai vrea să nu fi scris niciodată subtilele și diabolicele tale opere? Cât te doare slava cea de șartă și ateie în care ai apus? Cuptor de foc să fi fost și nu te-a atât! O sărmane amăgit, mai poate fi pentru tine nădejde? Să ruga pentru tine vreun suflet în toată lumea noastră pământească? O fi vreun sfânt, o fi vreun înger care să vrea, care să poată să-și înmoaie în apă vârful degetului și să rocorească limba ta arsă în focul întristărilor? Anatol Frans, ce putem să mai facem noi pentru tine? La această întrebare... A uneia dintre cei mai mari maestri ai literaturii, ai filozofiei, dar mai ales ai ortodoxiei românești, Sfânta Scriptură, care este tradusă de domnia sa, are răspunsul precis și clar. Nimic! Absolut nimic! La Cartea Evrei, la capitolul 9, versetul 27, stă scris și precum este rânduit oamenilor odată să moară, iar după aceea să fie judecata. Iată deci, domnia s-a pus întrebarea și domnia s-a ne-a dat răspunsul prin Biblia pe care cu onoare a tradus-o, arătându-ne că nu se mai poate face nimic pentru el acum după ce a părăsit viața aceasta pământească ci este acum în fața tronului de judecată, unde va trebui să dea socoteală pentru toate cele ce a făcut, tot ceea ce s-ar fi putut face pentru el, era numai ceea ce el însuși trebuia să facă, și potrivit Sfintei Scripturi, de la Marcu, de la capitolul 2, cu versetul 10, unde însuși Mântuitorul spune: Dar ca să știți că putere are Fiul Omului, a ierta păcatele. Pe pământ, potrivit deci acestui verset, el însuși trebuia să se ocupe, nu altcineva în locul lui, de iertarea păcatelor și aceasta numai cât a fost în viață pe pământ. Și acum, iubiți ascultători, dacă pentru omul acesta nu mai este nicio nădejde, ci așa cum ne arată Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, el acum trebuie să dea socoteală. Nu mai poate să facă niciun aranjament pentru păcatele lui? Pentru noi, cei vii care astăzi suntem încă în viață pe pământ, iată, este încă nădejde. Să facem, deci, ceea ce ne spune Mântuitorul, ceea ce ne poruncește în Sfânta Scriptură și anume, astăzi, câtă vreme suntem încă pe pământ, să mergem înaintea Fiului Omului, Isus Hristos, pentru că așa ne-a spus că numai El poate să ierte păcatele. Să mărturisim trecutul nostru, să mărturisim că suntem născuți în păcate și în fără de lege, să spunem apoi că suntem de acord să primim plata păcatului, moartea, așa cum a făcut-o El și după aceea fiind născuți din nou, să trăim prin puterea Duhului Sfânt o viață cu totul nouă, așa cum ne arată El în cuvântul Său, ca niște adevărați creștini ortodoxi care trăim după Sfântul Dreptar, Sfânta Scriptură. Doamne Tată cereți binecuvintează-te, rugăm și ascultarea mesajului acestuia, îndreptându-ne cu curaj spre Domnul Isus Hristos, care se pleacă la nivelul tuturor oamenilor de pe pământ, că El de aceea a venit, s-a coborât cel mai jos, mai jos decât El, nici nu este posibil, și El este gata să ne asculte pe toți. Îndeamnă-ne, te rugăm, prin ascultarea mesajului acestuia, să învețăm să ne adresăm cu curaj Domnului Isus și să-i dăm lui voie să ne călăuzească în viața aceasta, făcând ca, trecând prin valea aceasta a plângerii, să o transformăm într-un loc plin de izvoare. Dorim aceasta spre slava ta și bucuria noastră, aceasta care este acum aici pe pământ, și cea veșnică. Amin. Cine are putea să iertare, pentru păcatul tău cel mare? Potea, cine are putea, cine-ar putea, Iisus Dumnezeiescul Prin jertfa cea adus propindu ne de textul lecției noastre de astăzi, iubiți ascultători, am anunțat că suntem în versetul 6, asupra căruia am avut o serie de gânduri cu ocazia lecțiunii trecute, cărora le mai adăugăm pe cele care urmează. Versetul 6, din Evanghelia după Ioan, de la capitolul 7, sună în felul următor. Isus le-a zis, Vremea mea ne-a sosit încă, dar o vremea totdeauna vă este prielnică. Prin aceste cuvinte, Domnul Iisus răspunde fraților lui, care îl trimeteau în versetul dinainte, în versetul 5, să plece, îl zgorneau de lângă ei și au spus, pleacă în Iudeea să vadă toți ce faci tu dacă vrei să te arăți lumii. Domnul Isus le spune, deci, vremea mea n-a sosit încă. Vremea este o valoare pe care Dumnezeu a dat-o omului, la fel ca și viața, ca și sănătatea, ca și mintea, pentru ca prin ea să câștige alte valori. Da, vremea este a mea. Este o valoare pe care creatorul mi-a dat-o să pot cumpăra cu ea ce vreau eu, veșnicia sau vremelnicia, lucrurile lui Dumnezeu sau lucrurile lumii păcatului, lucrurile care îmi pot da pacea și lumina sau lucrurile care mi-aduc întuneric, tulburare și deznădejde. Domnul mi-a dat vremea să pot cumpăra cu ea ce vreau eu, cu vremea aceasta pot produce dolari nenorociți care să piară odată cu întrebuințarea lor sau îmi pot investi vremea în câștigarea de suflete veșnice pentru Domnul, suflete care să-i încununeze coroana lui toată veșnicia. Depinde de mine în ce vreau să investesc. După ce am venit acasă de la cele opt ore pe care trebuie să le muncească fiecare om, pentru că așa spune Scriptura, fiecare trebuie să muncească cu mâinile lui la ceva bun, deci noi trebuie să muncim, sau în altă parte spune cine nu vrea să muncească nici să nu mănânce, deci trebuie să muncim. Dar după ce am venit acasă, restul timpului este la dispoziția noastră absolut. Noi putem face ce vrea cu el. Putem să mergem și să câștigăm suflete pentru Domnul, suflete care să rămână toată veșnicia pe coroana scumpă a Domnului Isus care a murit și s-a jertfit pentru noi. Vedeți, vremea este a noastră. Putem să facem cu ea tot ce vrem. Cu vremea pe care ne-a dat-o Dumnezeu, mai putem să facem multe lucruri. Putem să privim plăcerile acestea trecătoare de o clipă ale păcatului, murdărindu-ne ochii și întinându-ne inima cu lucruri cu vedere din acestea de pe pământ sau... Putem să facem altceva, putem să mergem, să vizităm o familie, să avem părtășie duhovnicească sau putem să fim de ajutor multora celor din jurul nostru. De asemenea, vremea ne-o mai putem investi citind romane, citind tot felul de cărți, cărți care nu ne pot ajuta cu nimic când ajungem într-o nevoie sau putem de asemenea să citim cuvântul lui Dumnezeu, să vedem acolo pe Domnul Isus Hristos Citire în urma căreia avem de un folos veșnic și în viața aceasta și în veșnicie, pentru că citind și descoperindu-L acolo pe Domnul Iisus Hristos, El ne poate ajuta în nevoile cu care ne confruntăm mai târziu în viață. Iată deci iubiților, vremea ne-a fost dată nouă ca un bun deosebit de prețios. Și dacă despre bani și sănătate putem spune că mai mult sau mai puțin pot fi recuperate, deci sunt recuperabile, despre timp spunem că niciodată nu mai poți să-l recuperezi. Ce ai putut face clipa trecută, n-ai să mai poți face niciodată, pentru că nu te mai întâlnești în veac cu clipa trecută. Cu banii pierduți te mai poți întâlni, cu sănătatea risipită te mai poți întâlni mai mult sau puțin, dar nu cu timpul pierdut. Vremea este de cea mea. Ce cumpăr eu cu ea? Pentru mine, totdeauna, este vremea potrivită să ascult cuvântul lui Dumnezeu, să-i laud numele și să-L mărturisesc. Domnul Isus le spune fraților lui, Vă, vremea totdeauna vă este prielnică. Ca să te întorci acum la Dumnezeu, este vreme prielnică. Mâine însă nu mai poate fi vreme prielnică. De unde știi tu că mai ajungi ziua de mâine? Dragul meu, nu trece nepăsător pe lângă acest adevăr. Primește-le în inima ta acum când îi auzi glasul. Acum este vremea ta, mâine nu mai este vremea ta. Folosește-te acum de această mare valoare, cumpărând cu ea veșnicia fericită pe care ți-o vinde harul lui Dumnezeu. La versetul 7, în continuare, Domnul Isus le spune fraților săi. Pe voi lumea nu vă poate urâ, pe mine mă urăște pentru că mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele. Ceea ce este de aceeași natură, de aceeași fire, se apropie și se unește. Naturile deosebite însă nu se pot uni, ci din se resping cu toate puterile. Lumea pământească, lumea păcatului, a minciunii și a morții, are felul ei, deosebit de lumea cerească, care este lumea sfințeniei, a adevărului și a vieții. Lumea pământească în felul ei de-a fi, are ca stăpân pe diavolul, care este tatăl minciunii. Lumea cerească însă, în felul ei de-a fi, are ca stăpân pe Dumnezeu, care este în împărăția luminii. Aceste două lumii nu se pot uni fiind naturi deosebite. Focul cu apa nu se pot uni, întunericul cu lumina iarăși nu pot sta la un loc. Frații după trup ai Domnului Isus, făceau parte din lumea pământească și aveau natura pământească, de aceea lumea nu-i putea urâ pe ei. Domnul Isus însă era venit din cer, avea felul de a fi al cerului, de aceea nu l putea suferi lumea, ci îl ura și îl urmărea tot timpul. El s-a născut și a venit în lume ca să mărturisească despre adevăr, dar lumea, având natura minciunii, nu l-a putut primi. Pe mine mă urăște lumea, spune Domnul Isus, pentru că mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele. Dacă Domnul Isus și-ar fi văzut de treabă, cum se zice printre noi, adică ar fi stat și n-ar fi spus că lucrările lumii sunt rele, n-ar fi avut de suferit nimic din partea ei și n-ar fi ajuns la cruce. Ar fi fost oare bine? Dar noi, ca urmași ai Domnului Isus cum trebuie să fim față de lume? Să avem altfel de viață și altfel de lucrare decât a avut Domnul Isus? Întrebare Lumea are felul ei de a cunoaște pe Hristos. Aceasta este una din lucrările ei. Când tu, urmașa lui Hristos, mărturisești cu viața și cu gura adevărata cunoașterea lui Hristos, când arăți de felul Domnului Hristos de a fi, că el nu este nici naționalist, el nu este nici confesionalist, el nu este părtinitorul vreunei clase sociale, că el nu este aparținătorul niciunui cult și că toți care vin la el trebuie să fie a lui, când te atingi de viața morală a lumii, de păcatele dulci pe care le ține ea la sân, atunci ești stricătorul lucrărilor lumești și este normal să te urască de moarte. Omul recunoaște câteodată că este rău, însă despre lucrările lui nu zice așa ceva. Și lumea la fel. Să nu te atingi de rânduiala ei, spunând că numai rânduiala Domnului e bună, că nu mai ai pace din partea lumii. Una din lucrările lumii, a lumii religioase este amestecul cu lumea nereligioasă. Atunci când urmașul lui Hristos spune că adevărații sfinți nu se amestecă în treburile lumii și nu se împrietenesc cu ea, lumea începe să-l urască și vrea să-l omoare. Pe mine mă urăște lumea, spune Domnul Isus, pentru că mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele. Firea veche din mine nu poate fi urâtă de lume. Firea nouă însă, Hristosul din mine, în urma nașterii din nou, iată ce urăște lumea. În măsura în care seamăn cu Domnul Isus, am felul lui de a fi în mine și lumea mă urăște ca și pe el. Deci Domnul Sus spune, mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele. Mărturisirea. Iată o latură însemnată a vieții de urmașa lui Hristos. Cine nu mărturisește... Nu trăiește, nu este din Hristos. Dacă facem parte din Hristos, din trupul lui, care este biserica cea vie, atunci nu putem să fim altfel decât cum a fost el capul. Avem felul lui de-a fi. Căci dacă ni l-am ales pe el drept cap, vorbind spiritual în mod duhovnicește, atunci, la fel ca și în trupul nostru fizic, mădularele toate execută necondiționat poruncile capului. Deosebirea dintre mădularele acestea ale trupului mele, care sunt moarte în ele însele, și între noi care suntem mădulare duhovnicești ale trupului lui Hristos, este una și este esențială. În timp ce mădularele mele sunt moarte în ele însele și ele execută, dacă s-ar putea zice, mecanic, comenzile creierului meu, eu, care sunt un mădular în trupul lui Hristos, care sunt un mădular duhovnicesc în lucrarea lui, execut și eu comenziile capului, dar, spre deosebire de mădularele mele, eu le execut în mod conștient. Aici intră în discuție voința mea. De aceea spune Domnul sus dacă voiește cineva, eu vreau să execut comanda pe care o, de la, o primesc de la cap. Mâna mea nu știe ce face. Mâna mea primește numai un impuls și acesta se execută și iar ea se conformă. În timp ce eu primești eu din partea Domnului Sis o comandă și un impuls, dar eu îl execut pentru că vreau eu, eu am ales să execut tot ce îmi spune El. Nu mai execut nimic din mine însumi, nu mai ascult nimic la mine însumi, deși acea voință mea există în mine, ci negându-o și neglijându o completamente, primesc impulsuri de la creier, de la capul Hristos și tot ce îmi spune El fac, nu mecanic, conștient, dar fac numai ce îmi spune El. Aceasta este o deosebire esențială între mădularele trupești și cele duhovnicești. La fel ca și Domnul Isus, toți copiii Lui sunt pe pământ pentru o singură cauză, să facă voia Lui Dumnezeu. Deci eu cu voința mea tot timpul caut să aflu, să cunosc voia Tatălui și o execut. Nu execut mașinal, nu sunt un papet, nu execut ca un robot, ci o execut pentru că îmi place, eu am ales-o cum a ales și Domnul Isus. La fel stau lucrurile și cu mărturisire. Eu înțeleg, primesc din partea lui acest îndemn să mărturisesc și nici nu pot altfel dacă sunt un mădular adevărat a lui, pentru că eu, prin voința mea, aleg deliberat în tot timpul să fac voia lui. Și după cum el a fost când era pe pământ, așa sunt și eu acum și anume mărturisesc. El în cer mijlocește, iar eu pe pământ mărturisesc și mărturisirea mea, însoțită împuternicită de mijlocirea lui, aduce foloase mari veșniciei. Așadar, dacă facem parte din Hristos, din trupul lui, biserica lui Ceavie, nu putem să fim altfel decât cum a fost el capul. Avem felul lui de a fi. Biserica Ceavie nu este unul din miile de culte religioase aflate pe marele ogor al creștinismului. Nu departe de așa ceva. Biserica cea via Domnului Iisus este alcătuită din toți păcătoșii, dar toți care au venit în mod direct și personal la el și prin credință și pocăință l-au primit fiecare în inima lui pe Domnul Iisus ca mântuitor. Toți aceștia care au fost născuți din nou au primit o viață nouă, deosebită totalmente de viața lumii, după cum lumina soarelui este totalmente deosebit de întunericul gros al nopții. Și deși cu trupul toți aceștia sunt împrăștiați printre toate neamurile și religiile lumii, presărați în sânul fiecărui cult, cu Duhul însă ei nu mai sunt în ele, ci formează o fericită unitate prin care lucrează Duhul Sfânt. Se va pune întrebarea... Cum de totuși sunt acolo, ei sunt o unitate în Dumnezeu, sunt și se află totuși în mijlocul acelor culte? Este foarte simplu de înțeles. Domnul Dumnezeu în bunătatea lui cea mare vrea să ducă mărturia lui pe peste tot. Și dacă satan a făcut această împărțire, această divizare pe mai multe culte, Dumnezeu l-a lăsat și iar în mijlocul fiecărui cult Dumnezeu și-a trimis credincioși ai lui care nu țin la cult, n-au spirit de partidă, pentru ca să lumineze acolo pe toți cei din cadrul cultului înșelați de satana și să le dea și lor posibilitatea să devină aparținători ai trupului lui Hristos care nu ține nici seamă de niciuna din despărțirile făcute de satana. Toți aceștia care sunt parte din trupul lui Hristos și nu au duhul de partidă sunt parte din împărăția lui Dumnezeu aici pe pământ. Ei nu sunt cunoscuți ca o organizație religioasă, lumea nu-i cunoaște în felul acesta, dar îi recunoaște ca indivizi deosebiți, de aceea îi și prigonește. Slavă lui Dumnezeu însă că mulți dintre ei, ducând lumina adevărată a lui Hristos, luminează pe unii dintre acești stăpâniți de Duhul de Partide și aceștia se pocăiesc și ei și devin membrii aparținători ai trupului real al lui Christos, care în el, toți sunt una, după cum Hristos este una cu Tatăl. Urmașii adevărației Domnului Isus sunt trimiși ambasadorii Lui în lume. Ei mărturisesc Evanghelia Împărăției păcii, arată felul de a fi al Domnului Isus. Și în felul acesta spun că lucrările lumii și mai ales lucrările lumii religioase de împărțire pe partide și pe culte, toate despărțirile ori de care natură ar fi dintre oameni care îi ridică la luptă unii împotriva altora, sunt rele. Mărturisesc cu putere, prin viața lor, toți cei care sunt ai lui Hristos, nu numai prin predici, că păcatul sub toate formele lui este lucrarea satanei care a târât omenirea în mizerie și moarte. Toți aceia care aparțin cu adevărat lui Hristos, toți aceia care nu mai sunt ai lumicei lui Hristos, mărturisesc pe Domnul Isus și marea lui fără răscumpărătoare, prin care poate ajunge păcătosul la mântuire, adică o primește prin credință și pocăință adâncă. Iubiți ascultători, să dea Domnul Dumnezeu ca toți cei care ascultă mesajele acestea să primim pe Domnul Isus în inimile noastre, să credem din toată inima că El este singurul, El este calea care ne duce la cer, Apoi acestei credințe din inimă, care se va arăta în viața noastră din afară, se i adăugăm mărturisirea cu gura și prin aceasta să ajungem la mântuire, căci aceasta e singura cale arătată de Scriptură. Iubiți ascultători, programul I087, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, se încheie la punctul acesta. Dorim ca cuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste toți, ajutându-ne ca cei care nu l-am primit încă pe Domnul Hristos ca Mântuitor și Domn să-L primim, iar cei care l-am primit să umblăm demni de numele de copii ai lui Dumnezeu. Amin.